mindenkinek, itt egy kicsit rohanvást a végén, mert össze-vissza volt minden állítva, de minden működik. Sziasztok! Gyönyörű szép 25-e, kedreggelt mindenkinek, így pünkösd után. Után egyből jó reggelt, nem tudom, hogy bennem van a hiba, de hogy még május 25-én is jól lesik a forró teha, az azért elmondva valami. Igen, valami probléma <gül> van itt a... Az úzon réteggel, vagy nem tudom mivel. Na, szép jó reggelt mindenkinek. Cső csödlagóz, Cső lagosz, cső, neriana, cső mindenkinek. De látom, oh. itt valami hatalmas átverés van, mert nem globális felmelegedés van, hanem globális felhidegülés. Azért hívják klímaváltozásnak. Ugye? Ja, tehát, Igen. hogy itten, itt mennek álva csak... Cső Árpád Youtube-on. Szóval üzv Grétát, hogy helyén kezelje a dolgokat, és ne a globális felmelegedésről beszéljen, mert az nincs. Bár az lenne. Klímaváltozás. egy globális felmelegedés, csak úgy amiatt van klímaváltozás. Te melyiket választanád? Mit? Hideg vagy meleg legyen? Igen. Tehát, hogy mind a két szélsőségbe Én Inkább a hidegre szavaznék, amiatt, mert... ha a... A jégből vizet csinálni egyszerűbb, mint a elpárolgott a víz, és az atmoszférában leledzik, és elnyelte nem tudom, hogy micsoda és izé. Tehát, hogy ilyen globális katasztrofa szemszögből talán a hideget jobban meg tudnánk oldani. Egy ideig biztos. Egy ideig biztos, de, de igen. De úgy igen, tehát szerintem egy két az, hogy hidegebb van. Csőpéter azt nem Lop, tudom, hogy tudod, Lopják de. a szemetemet. Lopják a szemetet? Már azt is. És hát igen. Ja. Tehát, hogyha választani lehetnek talán én is a hideget választanám, de inkább egyik se. Figyelj, a hidegre tudunk inni egy, egy, egy jó meleg teát. Jó. Egyrészt most ezt egy kicsit túl korán kiöntötted. Még alig volt benne a filter, de nem ja, volt. Ja, abban van a filter. Igen. Nem, az nem lesz benne, anyja. majd abban lesz a koncentrált koffein. Hát tudod mit, én ezt most visszaöntöm. Hát öncsd, élő, élő egyenes adásban. Pont, pont ennyi koffein azért. Van. Ha leöntöm véletlenül itt a keverőpultot, akkor... Mm. De, de, de. Nem, majdnem sikerült de nem mellé önteni. Hát volt egy hosszú hétvégén, mesél, hogy teltam. Hó, nagyon jól telt. Ha, olyan jó hétvégén volt, hogy beszartok. Ugye nem tudom én hány... Hónap után végre aradissék átjöttek kerti partízni, amiből igazából nem nagyon lett kerti part, tehát kerti sütögetést akartunk. Egy kis grillezést. Majd téged is hívlak majd, amikor a fontos embereket hívom. Na mindegy, szóval, hogy így... Jó reggelt, jó reggelt, Jó reggelt, mindenkinek hogy kerti sütőgetést akartunk, egy kis grillezést, egy kis mit tudom én mit csodát, aztán ahhoz elég szaridő volt, úgyhogy egy ilyen benti grillezés lett belőle, nem kerti, de azért tudtunk egy kicsit kint üldögélni és iszogatni és dumálgatni, aztán itt bent iszogatni és kajálni és dumálgatni, és utána betűtornyoztunk mint igazi az nyugdíjasok. Az olyan, mint a Scrabble, csak betűtorony. Mi az a Scrabble? Az, ja, amikor, az amikor, neveke, amikor szókat kell kirakni nevev... a érés, akkor kapsz utána pontokat, meg mit tudom én. Mennyire nem van gyerekszobám látom. Hát ez, ez az, látod? Na, na, szóval itt voltak Aradisék, aztán ö, jól éreztük magunkat. Aztán tegnap így is kedves párja, aki egyébként a feleségemnek a legjobb barátnője, is meg nekem a legjobb barátom, na mindegy hogy rá mi, mi ránk kírt, hogy, hogy nem -e akarunk elmenni így a világba, így valamit baszakodni, tehát, hogy így zabálni valami étterembe, meg megnézni valami tájegységet, vagy ilyesmi. Tájegység. Tájegységet. És utána fogtuk magunkat, kocsiba ültünk, eldöntöttük, hogy megyünk Tihanyba, úgyhogy elmentünk Tihanyba, és ott beültünk a... Várj, ez melyik nap volt? Ez tegnap. De az Szombaton volt a kerti parti vasárnap próbáltunk föl a kerti partiból. aztán hétfőn most tegnap mentünk és kényeztettük magunkat a tudom is ilyenhol. hol. mindjárt megmondom, nem jön köröm csárdánál voltunk, Tihanyba, és ilyen, mindenkinek tudom ajánlani. Nem, nem fizetett, sajnos. De teljes őszintességgel mondhatom, hogy a kecske köröm csárdába kurva jó tettünk. Olyan, fú, na mindegy. Tehát, hogy jól éreztük magunkat, iszogattunk hozzá nagyon finom pálinkákat, úgyhogy az is ott volt. Ott voltunk ott mit hogy felmentünk a kilátóba utána, meg, meg ott volt valamilyen ö, nagymama sütödéje, anyám kínja. Oda is betértünk, ott is ö, áldoztunk a, az érzékszerveknek. <gül> hát akkor kiszabadultatok. Ja, ha, ja hát, tehát igen, egy, több mint egy év után most ugye kicsit bátrabbak voltunk, így már oltásokon, meg mindenen túl, meg hát már tudjuk, hogy túl vagyunk az 5 millió, ezért mindenkinek mindent szabadna, mindegy. És utána, miután ezzel így megvoltunk, így gondoltunk egyet, hogy mi lenne, ha lemennénk Gárdonyba, és még folytatnánk ott a pártit. Úgyhogy lementünk Gárdonyba, és beültünk ott is egy helyre, borozgatni, meg hát ott is elfogyott egy kis pálinka, úgyhogy én jól vagyok most. <gül> Kicsit jól vagyok Ilyen most. Ilyen Nem nekem az mindig van, de hát eltoltátok a hétvégét rendben. Ó, jó volt, nagyon már, már nagyon Tehát, most őszintén, tényleg, mi van most? Május 25. Május 25. Hát... Ö... <kül> Ugye amúgy sem voltunk azok a nagyon elmászkálós izék, tehát nem az, hogy minden hét végén megyünk a Dézsébe, vagy a franc tudja, nem mit nem úgy, mint te, hogy azért szerintem másfél éve most már, tehát hogy amikor utoljára elmentünk így valamerre, de legalább ilyen 14-15 hónapja volt hogy utoljára, hogy valamerre elkoricáltunk, és és nagyon jó volt végre egy kicsit, kicsit leengedni, meg kicsit így... Ez tök jó, ez tök jó. És az az, én azt, azt vettem észre magamon, például ma, hogy ugye most nagyjából konkrétan most majd hogy minden megszűnik korlátozás. Jaj, ja. minden. Ugye most még van ez az igazolvány, nem igazolvány. Igen. Oké, okay. de azt vettem észre, hogy eszembe nem jut semmi. Tehát, hogy annyira megszoktam azt a bizánságot, meg azt, hogy úgy se lehet, hogy így, eszembe nem jutott, hogy most már nem lehetne elmenni állatkerbe és érted, hogy valami, és nem jut eszembe. Aha. Tehát, hogy így... Hát figyelj, menni kell Lizét, ilyen... Ö, mi volt az meteorológiai ballon szondát azt... Hát figyelj, amint végre lesz 20 fok, talán már augusztus bejutunk oda, hogy lesz 20 fok, és nem esik az eső, akkor mehetünk, amúgy tényleg adom. Szóval úgy beáltatok a kerti parti alatt, hogy tihanyban kötöttetek ki, Kreatív interpretációja annak, amit mondtam, de igen, de ez gyakorlatilag. nem hogy már, hogy kötöttetek ki, érten? Az kikötőd. Ó, igen, nem. Ó. Egyébként még el akartunk menni Balatonlellére, de végül Gárdonyba mentünk. De majd legközelebb. Van hét vége is. Van a hár hét közlek a, Fú, amikor, amikor, amikor, amikor ide költöztünk, akkor volt egy ilyen streakünk, hogy aradiség majdnem minden hétvégén itt voltak, és, és ocsmány módon lerészegettünk, és kurvára élveztük, hogy van házunk, és, és akkor, akkor így kihasználtuk a lehetőséget. Minden sarakba ott valaki, vagy? Nem, igazából csak őket hívtuk. Jó. Ja. Hát, nem, ilyen, nem ilyen nagy össznépi buli volt, csak hogy így valahogy mindig úgy kötött ki, hogy átjöttek akkor most is, végül is, aztán hát... Itt kötöttünk Na, ki mindig. Tök, tök jó, remélem, hogy ja. nektek is, is hasonlóképp telt a hétvégén. Nekem egy kicsit más volt, ugyanis nagy elhatározásra jutottam. Ugyanis ugye a. a, a az én apám győrben él, és hát levittem a, a páromat. Uh -huh. Azért ez egy nagy lépés szakint. Most először? Igen, most oh. először. Mert ugye... Igen, Győr, nyilván, nem egy... Nyilván, a anyu közel, lakik, vele már sokszor uh -huh. találkozott, az úgy oké, de azért, amikor már elviszed vidékre, uh -huh. mondani falura... Falura, győriektől <gül> elnézést, kérünk. Én is az vagyok, nekem <gül> szabad, tudod? Ja, hát igaz. <gül> és azért, ez egy, ez egy nagy lépés, és nem csak azért, mert, mert hogy leviszed, és ugye ott kell tölteni egy hét, egész hétvégét, tehát az hogy... Ráadásul a hosszú hétvégén Ugye, mentetek, tehát hogy, az, hogy extra Beköszön nem. szapunak, meg anyunak, és akkor ő egy egy cuki-cuki, aztán elmegy minden nem az ott egy egyből élesbe egy, egy hétvége, és azért, azért ez egy érdekes dolog, nekem nem tudom nálad, hogy ment, de azért egy, egy, egy szülőnek bemutatni egy lányt, egy lányt azért azért az, azért mindig egy nagyon durva, mert ott amit felépítesz magadról állarcot, az ott dől össze Tehát, hogy úgy az szülök azok őszinték, azok nem tudsz rajtuk változtatni, nyilván egyik szülő se több Persze. Többet. Úgyhogy, úgyhogy ezen álltestünk. És ahogy ezt kellett, ugye levittem a barátnőmet, bemutattam, nem telt el szerintem fél óra, és már a kurvákról volt a téma, hogy a, a, mi a luxus... Ö... Nem tudom, nálam a szüleim meg nagyszüleim azok kicsit máshogy álltak hozzá ehhez, hogy úristen, valaki végre ezzel a hülyével... Úristen, ne, nem szabad elijesztelünk. Nagyon normális emberek vagyunk. <gül> Ez egy normális család normális emberekkel. Igen. És, és igen, arról volt a téma, hogy mi a luxus és a normál örömlány között a, a különbség. És, és, és, mint szakértő beszélt. Igen, tudod, és a <gül> A, a kedves barátom azért egy kutató, tudós, uh -huh. tehát, hogy ez semmi túlzás nélkül, és amikor ül és így hallgatja, hogy mi a, a kettő között a különbség, nem erre számított szerintem, Aha. de amúgy jól sikerült, mi is, de jó. Mi is uh, ittunk egy jót, úgyhogy ez az ivásszat nálam is. Hát ez ilyen magyar néphagyomány, hogy igen. akkóristák vagyunk. És van egy sztorim, aminek én. már felét már már, már részese voltál, hogy figyel, látom, látom, figyel, látom. Figyel, hogy ugye mivel az én kedves barátnem egy kutató, professzor, nem sokára doktor, elég sok helyre hívják Európába egyetemekre tart. tartani, Aha. ahogy ez így szokott lenni, és belekerültünk egy olyan kis problémába, hogy az orosz voltást kaptuk, és elég nagy hátrányba Keberettünk azáltal, hogy az Európa, meg úgy Nyugat konkrétan nem akarja elfogadni uh -huh. az orosz továbbra se. Igaz, a legújabb információm erről az, hogy azért ö, egy 5-6 napja elkezdték az egész bevizsgálását, úgyhogy szerintem ez nem A itt már tart régebben óta is valamilyen formában. Hát valami mégiscsak van, de. Na igen. De hát nekünk, vagy hát neki, és szeretne, hogy nyilván mennék vele, előadásokra kell menni, például Dániában. Uh -huh és nem fogadják el az oltánsgaz, uh -huh. hogy kurrohat nagy gáz. Úgy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy én ezt egy kicsit megkeverném, uh -huh. hogy nem az orosz adnám a másodiknak, uh -huh. hanem ami egészen más, mondjuk egy Pfizer. Aha. És hát gondolkodtam rajta, hogy ki tudna nekem ebbe olyan tanácsot adni, ami biztos, hogy hiteles. Aha. Úgyhogy fogtam magam, és írtam Karikó Katalinnak egy e-mailt. A... Mi fasz? Komolyan. Mert nem azt nézted. Nem néztem, hogy ki... Bizony. <gül> Én, úgyhogy fogtam magam, és írtam, a, a, egy olyan 20 perc kutatás után megtal megtaláltam az ő Frankfurti Egyetemen lévő e-mail címét. Aha és uh, hivatalos e-mail címét, ami az egyetem, gondolom az egyetemi dolgok miatt szoktak neki ott írni. Aha. Hát ez nem az volt. És megkérdeztem cakkumban, hogy nem akarom rabolni az idejét, de hogy megszeretném kérdezni, hogy a Sputnikra adhatnék-e második fájzert. És konkrétan nem tudom, hogy írt alá látod. Hogy... Kati. Szia, Kati. Minden jót, Kati. Úgyhogy nekem izén tinnétök a Karikó Katalin már csak Kati be Nem, Na mindegy, megírtam neki azt a dolgot, és nem, nem fogjátok elni. Szerintem várjál, pünköst hétfőn uh -huh. egy órán belül visszaírt, amit, amit elküldtem, és ezért szakadtam rajta, hogy... Na, most már tudom, hogyha valami van a pfizer emmel akkor lehet. És... Elképesztő. A support az gyorsan válaszol. Tehát tényleg elképesztő, hogy így a de, de hogy így mennyire a két lábbal a földől jár, és a amúgy az interjúk során meg, amik mm -hmm. hírek, abból is látom, nem tudom, a legelején ugye úgy került, nemcsak az oltás miatt, hanem hogy a, a Viktor azt mondta rá, hogy asszonyság, egy magyar mm -hmm. asszonyság, és ahelyett, hogy ki akadt volna, meg hogy mit képzel magam, Aha. Nevetett rajta egy jó. Ez valahol akkor intelligenciára van, hogy nem az, hogy kiakadok, mert nem egy nagyon intelligenc eh, utató. És látod, egyből visszaírt, úgyhogy nekem köszönöm szépen Kati, hogy visszaírtál, mert már én nevezhetem így, mert így, így köszöntél. És azt mondta, hogy nyugodtan. Tehát, hogy még ajánlja is, hogy a második na, nyugodtan ráadhatom a Pfizert a... Nemzetközi izéket fogsz itt ezzel okozni. <gül> Igen, úgyhogy most a, ezzel vagyok, hogy, a, hogy most nem tudom, hogy honnét fogsz szeretni lehet ez már a következő e mail lesz, hogy akkor létszik küldne. De amit tényleg érzében gondolkoztam, hogy így ilyen nagyon gazdag embereknek is meg lehetne próbálni. Az, figyelj, úgy vennék egy új autót, nem küldenél egy-két millió forintot. Tehát tök jó lenne ez az autó. Figyelj, megtalálod Fügyelj, a számukat. És, és volt nekem az egyetem egy nagyon jó tanára, aki azt mondta, hogy az élethez az a, az a siker kulcsa, ha hitetlen vagy. Aha. És nem akarod elhinni, hogy a, az a, a nagy emberek nem írnak vissza. Nem akarod elhinni, hogy az zárva, kijön a boltba, hogy zárva és benyitsz. És oj, ja, bocs, hogy elfelejtettem megfordítani a táblát. Tehát, Hogy Aha. Annyi minden történhet, hogy soha ne higgyel semmit, amit így, uh -huh. így elhitetnek alá, hanem menj a saját Aha. És ez Más szóval azt is lehetne mondani, hogy legyen pofátlan. Ez szerintet pofátlan volt, amit írtam? Nem. Nikább leleményes. Lelemény. Lelemény. Lelemény. leleményes. igen. Lelemény, látod, egyből vissza. Ja, jól. Kati. Kati. Máté. Nagyon, áll, kész. Ki Nagyon hát, jó, kész, kiakadtam. Nagyon jó. meg úgy elküldtem, és ugye ez az esélytelenek nyugalmával, uh -huh. hogy most elküldtem rajta, ja, nem Na mindegy, úgyhogy uh -huh. lehet, lehet keverni. Most Vékony a határa hogy így igaz, így igaz. Amúgy tényleg, tehát nem. hogy ö, ez, ez egy. -e. Egyik mikrofon nincs benyomva. What the fuck? Mindig én vagyok a hibás el, hiszen. Biztos, hogy biztos vagyok benne. Beszél. Én beszélek, na, valaki megírja, hogy én nem hallatszok, vagy Atti. Nem, nem, működik mindkettő, csak én valószínűleg hangosabb vagyok, mint mindig. Általában igen, tehát, hogy neked a problémád. Hmm. Omogat... Szerintem az lehet a baj, van nagyon tekerve. Te voltam nagyon hangos. Én voltam nagyon hangos. Mindig szerintem. elnyom, mindig el, el. vagyok nyomva. El vagy nyomva, picsáv. Azt írják, mindkettő jó. Nem vagy. Na hát, de azért múlt héten se meg a világ, és történt ez az. Mesél nekem, mert én nekem fogalmam sincs, mi volt múlt ennyire, héten. Ennyire elvesztettem. Én, én kiestem ebből az egész univerzumból. Hát jó, akkor el is kezdjük, hogy melyikkel kezdjem. Igen, ez egy tegnapi... Barcelonában egy Dino szoborban találtak egy holttestet. Azt hittem dinót. Egy dinóban egy dinó. Egy dinószoborban egy igazi dinó. Na az miért lenne már? Nem. Egy -egy, hogy a dinó úgy csináltak, hogy csak így rántottak egy szegény dinóra. <gül> <gül> Alumíniumot. <gül> Tényleg egy ilyen papírmaséből. <gül> Igen. Tehát igen, Barcelonában egy apa meg egy olyan kisfia nézegették ezt a kis dinoszobrot és érezték, hogy valami Vigy? kandesz, kandesz van. És hát a, a dinoszoborban találtak egy holt Ez Ami azért érdekes, mert nem hiszem, hogy a dino adta meg volna ezt az embert. Mert egy szobor. És nem egy igazi uh -huh. élő dinóról beszélünk. De aztán kiderült, hogy elméletileg az lehetett, hogy a ez az illető belejtette a szoborba a telefonját, bemászott, és kimászni már nem tudott. Hogy lehet valaki ennyire életké? De, de milyen szoborba esik bele? Hol volt ez a szobor, hogy beleesik és ott hal meg? Ez mert nem kültéri veszélytés. szobor. Igen? Ez egy kültéri. És senki nem jár arra? Ne, nem dörömbölt, ezek ezeket... hogy engedjetek ki a ez este, este történt, és hajnalra beszorult, és már hajnalra már nem elfogyott a levegő, vagy ilyesmi. Azért az meredek? Én nyilván arra gondoltam először, hogy valaki ott akart eldugni. Ja, csak így, behaítja, így Igen, de azért azt például nem akartam elinni, hogy a, a Dinoette ette meg, ugye egy szobor, uh -huh. szobor, tehát csak De azért mennyire dugva, hogy egy szoborban találnak. Ez a, mint a múzeumok éjszakája, hogy melyik az afiamal életre kellnek az az a, az a dolgok? Bországonában de... életre kell a díno? Úgy néz ki megevett egy ember, de, de tényleg ez az életképtelenség, hogy... Hát akkor föl lehet írni, tudod, hogy hány nap az utolsó t támadás óta. De ez Darwin díjas mindenképp. Igen. Mert, mert most kérdésem lenne. Köszönjük szépen, Endude. Hogy, hogy került az a telefon a dínóba, és melyik nyíláson? Tehát, hogy miért? Hmm. Hát a zsebébe volt van, is. Van, is van, de van, a, hogy... van a kérdés. Ez mekkora dinó volt egyébként? Hát figyelj, egy van, pont egy ember nagyság, igen, igen, igen, tehát nem olyan hat, nem egy tirex 20 méterekkel. ha nem renderek. azt az, hogy létrára mászott, meg mit tudom én. Igen, hanem normál. Hanem egy ember magasság, úgy igen. megpróbált részegen gondolom belemászni. Igen, ez, em, el, ezt is jó, oké, bele akart mászni. De hogy ez hogy bele egy telefont a dinó szájába? De nem a szájába volt, hanem a, a lábába, a zombiába volt az ember. Tehát, hogy úgy volt, hogy a, ugye egy dinónak ennek a dinónak négy lába van. Igen, jaj, nem is tírek Aztán szóval, és nem, nem szék, is. vagy vagy van, három lában, aztán mindegy. Na mindegy, engedjük el. Négy lába van, Igen. és a belső lábába találták meg az ember. Aha, akkor az akkora, nem olyan pici. Hát, nem, hát igen, de nem mondom, hogy nem 20 méteres, de azért a, egy Fú. ember belefér a jobb lábába. Egyébként ez tipikusan Darwin díjas. Igen. Abszolút, és ugye mondom, hogy a, arra gyanakodtam azonnal, hát, hogy valaki oda, hogy hát a dinóba biztos nem fogják keresni. Magyarország tehát ezt hogy lehetne mondjuk reprodukálni? Tehát, mi a magyar megfelelője ennek? Tehát a Magyarország feliratba a hősök terénybe akadsz. Ugye az egyik hősbe. Az egyik a... Hős... Ja, a hősök terén fölmászol az egyik kizére, szobor és leesel egy kardra. Vagy a... ugye a gellért egy a szabadságszoborba. Ja, másnak Bemász... van szája, abba bele tudsz mászni. Nem csak szája <gül> Nem van. Nagy lábon érte. Tehát, hogy így... azt. Jó, jó a másik, ez, ez hoztam neked a kedvenc országodból Amerika. a hírt. <gül> észak hát... a ja, Jaj, bocsánat, a másik kedvencem. Amerika. Amerika. De Na, is, nem, Hát, hogy a... Mi, mi volt Unéknál? Kim jong -un ugye nem, nem pihent, ö, újabb törvényeket hozott, ugyanis észrevette, hogy a kapitalizmus azért csak csak megállíthatatlan a ő kis országában is, és hát észrevette a csírákat, úgyhogy betiltotta a feléretos pólókat, a szűk farmert, a szakított farmereket, a csak bőfarmer lehet, és a hajfrizurák, Ez a, a hajfrizurákon és megakadt a szem, El, hogy elég. egyre jobban nyugatosodik. A frizurákon? Úgyhogy, úgyhogy a 15 nem kommunista frizurát engedett meg. Tehát oh, megvan adva, bemész a fodrászont. 15 nem kommunista frizurát. <gül> Nézd, és azt honosítani kell, mint a neveket, hogy legyen kommunista frizura ezentúl, a nem tudom, én bekemdek hát a, kommuni a, hát, a Kommunista frizura, például az a Bundesliga frizura. Aha. Tudod, amikor itt lent is megvan, mert meg... Igen. Az, az lehet. Minden, ami a kommunizmusban volt divat, uh -huh. az kommunista haj. Nos, ezen felül 15 hajat engedélyezett, amit lehet vágni, és akkor rendesen így bemész a fodrászatba, és akkor a képek alapján, gondolom ott van 15 kép, mutat egyre, és akkor azok közül lehet van. Ugye hogy az összes haja az egy Kim Jong-unra rá van rakva. <gül> és így lehet választani, hogy melyiket szeretnéd, és akkor mint az a sims a Kim Jong-un feje, és így mindig másik haja. <gül> De igen, ez jó. Erre nem is gondoltam, de tényleg, és akkor az ő fején, meg a ruhát is tudod úgy no, kiválasztani, igen. hogy az ő testéhez mértem. Mm. És akkor különböző női ruhát. Mert azt vette, aztán, nem hogy, hogy, hogy, hogy a kapitalizmus az mindig elpusztít mindent. Igazabban. És hogy, és hogy ez, és az ilyen apró círákat is el kellülni így, igaz. És a feliratos pólókat is. Na most... Mi... De milyen felirat? Tehát, hogy mondom, mi... nem az az izé a Kim Jong-un a menő. Hát Ez gondolom, megmarad. Az, az, az hát, kommunista. Igen, az marad. Nem tudom. Tehát, hogy gondolom, erre is megvan a szabvány, vagy meg lesz lassan, hogy mi, milyen póló, amit felvátsz, mi az, amit <coughs> nem. És az az ebbe tudod, hogy ne rohanjunk el annyira mellett. Ez uh -huh. az éjszak-kóra, napig szerintem egy nagyon érdekes dolog a Földön. Tehát, hogy így... Yeah. Ö, igen, igen, és hogy, és hogy ez a, nem lehet az a ruha, meg nem lehet az, a, amit a hordasz, de gondold be, hogy azok az emberek, akik ott élnek ezek szerint néz kapnak ö, ilyen impulzusokat. Tehát vagy a Szabad Európa rádió, gondolom, náluk is. És akkor Szabad Európában látják, hogy szakatruhát hord a vizelműsor vezető. Igen. Nem, tehát, hogy... Vagy a szakadt az nem teljesen értem, tehát, hogy én nem vagyok... Ö, pont nem az Most pont nem az volt. De az arra, te. mindig. De nem is, te nem is tudsz nem tudsz hozzájutni nem szakadt poró, vagy izéhez ez mert olyan ára van a nem szakadnak, hogy én. a, a boltba van. veszem, nem a izé a csövestől a, a boltban. De látszik, látszik, látszik, te nem jársz shoppingolni meg lázába. Abszolút. Cserélnék vele? A... Nem, Nem, nem. Én fölmegyek a izé mi az farmernadrág.hura ra és rendelek onnan egy farmernadrág, farmernadrágot, és annyi jó is volt. Igen. Jó, hát én nem én vagyok azért a, a high fashion-nek így a, a hírnöke a, a nagyvilágban, ezt bevallom. Tudom, nem, nem, nem, nem, nem, nem lát... látszik rajta. Nem látjátok soha, de azért azért ezt, azt most hagyjálni, hogy dáruljak egy kulisszatitkot, hogy Általában rajtad egy papucs zokni, az, az mindig. Kell. Így igaz, így igaz. Mert zoknit fölveszek, mert fázik a lábom, de. de. Cipőt de várjá, csak nem veszek. De nem, a, nem az a belépős, hanem nem, a, a, miért, tanga, a, pap... nám, miért, a tanga, A, a ilyen tanga. Ilyen. Pap... az, hogy azt ezt tudnotok ja, kell, ezt el kellett árulni. Igen. Hát figyelj, de egy világomlik van. össze az emberekben, hogy. <laughs> <laughs> igen, tehát, hogy. egy érdekes no. dolog ez, hogy hogy ho hogy lehetett ezt megtartani. És mai napig nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy hogy, ho hogy? Hogy? Hát figyelj! Tehát, hogy ha valaki diktátor is, az akar maradni, akkor lehet, hogy sikerül. Tehát, hogy jó kell a az izének, a CGP Greynek, volt erről videója, hogy hogy működik egy dikta diktatúra, hogy kell melyik mi, mi a kulcsembereid egy, egy diktatúrában, kik, kik azokat, akiket magad mellé kell állítani és ott kell tartani. Tehát így a katonai vezetők, meg a pénzért felelős emberek. Tehát de, látod, minden... hogy, de látod, hogy nem elég. Nézd meg, kis ország, itt a kis hazánk, itt Igen? ez működik. De, nem, de nem, nem, nem tudod azt megcsinálni, hogy, hogy mindenki egyetértsen. Hát ott mi... se értenek egyet, csak nem szabad nem egyet érteni. Érted? Hát nem. Tehát, hogy nem akarok, tehát nem akarok politizálni, de nem, most értek, Nem, hogy ez a... nem politika, politika nyilván, minden vélemény Figyelj, politika. az a baj, hogyha holnap bevezetnék, hogy nem lehet többet, itt tudom én, kivágott pólót hordani, akkor van annyi mély keresztény ilyen izé manyóka, meg, meg emberek, akik szarnak bele, hogy, hogy igazából átvernék a népen, és utána nem lehetne. Tehát, hogy... Igazából akaráskérdés az egész szerintem. Oké. Okay. Nyilván nincsen semmi előnye annak, ha ezt csinálják, tehát ezért nem csinálják, de hogyha ott van a, a, a karhatalmi háttere annak, hogy te bármit megtehetsz, akkor igazából... Oké. Okay. Mondok egy másik... Kim Jong-un is megmarad. Mondok egy másik példát. Szerinted ez az egyetlen ilyen ország a világon, ahol ez van? Hmm. Nem egészen. Van egy másik, ami egy kicsit... Ja, vagy tudsz egy, egy példát Persze. erre? Persze. És egy kicsit más, hogy másképp működik a dolog. Mondjuk az, az arab világokban azért vannak ilyen izék, ilyen dinasztiás dolgok, meg... Jó, hát, na, az egy furcsa népség. Na igen. Az is. De... de. Nekem nem kell már király. Én elég meg király vagyok. Mármint mi? Mi? Mi? Mindegy. Mindegy. Van egy, egy kis ország Akmandú fővárossal. igen. Ott az van, hogy nem igazán utazhatsz be, hanem előre ezt le kell papírozni, meg mert uh -huh. kell jó sok pénzt, hogy oda tudjál menni. Ez azért van, hogy úgy vannak van, nekik nem kell az, hogy oda menjen a rengeteg turista, nem kell az, hogy uh -huh. ott szemeteljenek. Türkmenisztán is ilyesmi egyébként. Azt pontosan nem tudom, és uh, Gerbenguli Harminy Doc Mehánád, vagy valami ilyesmi hívják a főnököt, és rappel, meg ilyenek. De egyébként meg. Azt a minden. Ilyen diktátorszerű. Mint, nem, a, diktátors. mint, a, mint a volt az a film is, a Diktátor, nem? Nem, nem olyan. Nem olyan. Nem annyira vicces. <gül> <gül> De egyébként <gül> hasonlóan szórakoztató. Igen. Na, és. Um, tehát az a lényeg, hogy van egy olyan it felfogás, hogy nekünk nem az van, hogy azért elveszik az emberek szabadságjogát. azt csinálnak végül is, amit akarnak. Azt tudom, hogy például a tévéadások korlátozza vannak, az internet korlátozza van, mert az emberek ne ott töltsék a napokat a gépet, hanem menjenek ide-oda, intézzék ezt a, ezeket a kis dolgokat. Amúgy a, még a Freyj... Tegyék bele a munkát a kommunista pártnak a, nem tudom, fejlődésébe. Igen, és, de nem, mert nem ez, erről van szó pontosan, hanem ők a, a GDP-t boldogságban mérik, Uh -huh. és nem pénzben. Uh -huh. Tehát, hogy a, és azért van egy olyan miniszterük is, hogy a boldogságért felelős miniszter. Ez, ez egyébként ez a, a boldogságnak, de átlagot számolnak, vagy mediánt, mint nálunk a, a fizetések? Nem. Tehát, nem... hogy vannak, akik nagyon-nagyon boldogok, és akkor így elhúzzák a skálát. Nem, arra, arra... Vinni az országot, hogy mindenki kellő mértékben legyen boldog, és ne legyen no, kevésbé boldog, ne igen. legyen az, hogy nagyon gazdag, Csak... mert, mert úgy van, hogy aki nagyon gazdag, azt viszont nagyon megadóztatják. Mm -hmm. És akkor szóval valahogy nagyon-nagyon megvan a kis egyensúlyuk, és az a lényeg, hogy ugye a Frey uh, Tamás készített erről egy, uh, egy interjút, mm -hmm hogy volt egy dokumentum, ez is olyan érdekes, hogy nem Freynek a Freynek a botrányait, amik voltak. Nem, fogalmség. De volt, tudod, volt régen az a Frey dosszié Igen, ismerem, a de... világ, és ami mögötte van. Na igen, és azért egy-két adásról kiderült, hogy amúgy színész az egész. Igen. Emberek, akikkel mm. beszélt, és azért... Például volt egy, amikor egy bérgyil... meg. bérgyilkossal beszélt, és azt kiderült, hogy valami Feroz hentes. Igen. De... Így bementek egy henteshez, hogy... Nem tudom, hogy Én a Tamás vagyok, el kéne játszani egy bérgyilkos. Vagy jó arcod van hozzá, csak úgy is kifogjuk volt egy olyan adás, hogy volt valami arabnál, és hogy azonnal izével mondta, hogy azonnal menjünk innen, mi nem adunk izét, és hogy két perc, múlva már ott ülve vele és azt ah. mondja. Tehát vannak voltak a csúsztatások, uh -huh. de hát ez ilyen a, a dokumentumfilm, néha egy kicsit meg kell játszani, de a lényeg az, hogy azért működik az, amit ők csinálnak korában csak nem ennyire sarkalatosan, hogy nem mehetsz sehova, nem azt kell gondolni amit én mondok, Ők úgy vannak, mert gondolhatsz és azt csinálsz, amit szeretnél, még csak szeretnék egy ilyen utat mutatni, mivel te tényleg boldogabb leszel, és azzal leszel boldogabb, ha szabadidődet, hogyha az idődet azzal töltöd, hogy a munka mellett, mert dolgozni kell. A, olyan dolgokkal töltsd amik hasznosak. Az a baj, tudod, ez, ez olyan, tehát ez a, mindenki, csak el akarják érni mindenki, tehát ez olyan, mint a, a, az orosz borotvagép, szerintem ezt már mondtam, tehát, hogy de hát Iván, nem mindenkinek ugyanúgy néz ki az arca, hát még nem. Hát még nem. Igen, tehát, hogy azt, hogy hogy lehet valaki boldog, vagy mi, a, mi, mi vezet a boldogsághoz, azért az egy kicsit jó, csak azért vannak... nem lehet ilyen keretek... Tehát ez nem lehet törvényben foglalni, hogy mik azok a paraméter. Persze, nincs is törvényben fogalva, csak azért megáll... És amúgy ez egy működő. Tehát látják, hogy működés. Amúgy az Európa ön is elkezdte ezt a métert használni azon az alapján, amit ez a Kakmanduban kitaláltak. És amúgy mérték, hogy amúgy a magyarok ez volt szerintem olyan 2000 körül, mm -hmm. akkor voltunk ilyen nagyon-nagyon alul. Tehát hogy a, a, ezek Amúgy lapor... is alul amú... vagyunk mi, tehát hogy így a európai öngyilkosság És miért? királyai vagyunk. Miért? Tehát hogy az a baj, hogy... Hát mert nem tudom, tehát, sok nekem, van. Tudsz nekem egy indokot mondani, hogy... Mindenki mondja azt, hogy jaj, de hát itt Magyarországon ez van, az van, az van. Mindig van olyan ország, ami sokkal rosszabb, meg van olyan, ami sokkal jobb. Persze, meg... de... Én úgy, úgy gondolom, hogy figyelj, de még nem egy... Bizonytalanság, meg, meg kiszámíthatatlanság. Tehát, a szar és kiszámítható, az az embernek igaz... Tehát valamilyen ilyen primitív szinten jobb, mint az, hogyha picit jobb, de kiszámíthatatlan. Tehát az jobban... Ö... Tönkreteszi tudom idegencserét. Szerintem magyarok, mi van, vannak tula, minden nemzetnek van tulajdonsága. A saját mm -hmm. nem veszed észre, mert természetes. És ja, szerintem a mi nagy-nagy -nagy hibánk sok mellett az, hogy imádunk sírni és nyafogni. Tehát, hogy gondolod nem Afrikában... Ja, elég nyapi nemzet, hogy Elég, nem, nem Afrikában a 40 fokban kell vadásznunk a izét, a antilopot, tehát azért, azért úgy érzem, hogy minden körülvesz. Valószínűleg ez is oda vezethető vissza, hogy, hogy azért a magyar nép az eléggé ilyen ö, tehát erőskezű vezetőt akar magának, aki megoldja a gondjaimat, tehát nem az, hogy hát valami Nagyon. star, akkor én az én dolgom, az én feladatom tehát a, csak így nagyon leegyszerűsített a közfeladatokat, azt nem érzi senki a sajátjának, az, az, valami, az valami más. fejlett nem. nyugati országokban azért, azért ezek kicsit inkább az, hogy egy, tehát mindenki ének érzi, hogy, hogy ezek a dolgok elkészülnek, vagy nem tudom, tehát emiatt sokkal inkább bele is akarjanak folyni, meg, meg véleményük van sokkal inkább, nem csak az, hogy, hogy legyen ott a Mátyás király, és majd a Mátyás király elintézi nekem, én meg hadd legyek itthon, hogy azt Tudom én, De mindenki elvárja a komplik... azt, hogy, a, hogy állampolgári jog az, hogy neki, neki igazából minden készen adottan ott legyen, és, és nekem csak ki kelljen menni, nekem csak oda kell venni, és akkor yeah. készen kapjon mindent. Nagyon-nagyon nagyon érdekes, és például észrevettem, hogy ugye lejárt a jogosítványom. Most egy Aha. kicsit macera ugye a, az, az, az, az ügyintézés az okmányirodába, mindenki tudja, hogy miért, és igen, és, most nem a legegyszerűbb idősakot, és Igen, így. de ügyfél kapunk keresztül. Három kattintás. És ingyen el tudod, meg tudod csinálni, Aha. ehelyett mi van, verik az okmányirodának az ablakát, meg az ajtát, hogy azonnal engedjenek be, mert, be, mert lejárt a mm. jogsim. Ha bemész az okmányirodába, ott négyezer forintot kell fizetni, mm. és még várnod kell órákat. Ahelyett, hogy interneten 10 percet el tudod mm. intézni. És amikor nekem más miatt kellett elmennem a, a, a ok okmányi mert az ügyfél kapummal volt Aha. baj, és így nem tudtam megcsinálni a jogsit, mindegy hosszú folyamat, és megkérdeztem az ügyintézőt, hogy ha interneten meg lehet csinálni a jogsit, négy kattintással, itt bejönnek az emberek, nincs időpont, mert mindenki itt akarja, négyezer forintot ki kell fizetni, akkor miért, miért, miért csinálják ezt? Azt mondta az okmányrodában, hogy kérdezze meg őket. <gül> nem tudhatok. <gül> Persze, néha... értem de olyan sötétséget érzek, hogy az a mi elképzelhető. Nyilván ez erre a régi mondás, hogy gondold el, hogy milyen hülye az átlag ember, és a fele még annál is hülyébb, tehát, hogy okay. ilyenek vagyunk. A másik, ami nagyon ilyen, nagyon magyar, a is lehet az emberekben. Nem, de meg magunkból sem, mert nem, pont ez, amit mondom, hogy nem veszed észre. Az abban egyébként, tehát, hogyha, amit most mondasz, hogy, hogyha valamivel mondjuk, Incentivizálnák azt, hogy, hogy, hogy online csinálják. Tehát nem az, hogy kevesebbet fizetsz, hanem mondjuk kapsz érte valamit. Akkor utána az egyből átcsapna abba, hogy azt viszont mindenki ki akarná használni. És ezt úgy hívják, hogy effectus. kobra effektus. Kobra effektus. Ugyanis ö, ö, Indiában volt egy ilyen, hogy nagyon sok kobra volt így szabadon. És bevezették az indiaiak hogy le lehet adni a kobrát, összefogod a kobrát, kivonod a természetből, nem zavarja az embereket, és elviszed a, a mit tudom én, a helyi sintérhez, vagy nem tudom, és ott kaptál érte valamit. És ez oda vezetett, hogy az emberek elkezdtek kobrát tenyészteni, hogy tudjanak mit oda vinni, leadni a pénzért, vagy nem tudom én micsodáért, és amikor véget ért, akkor a mindenkinek a sok megnevelt kobrája az ott maradt, és kiengedték Ó, a vadba, és még több kobra volt a szabadban. Mert már otthon nevelték a kobrát. Igen, hogy... otthon nevelték a kobrát, hogy elvigyék leadni. <gyakorlóan> mert, mert az volt a izé, hogy ha elviszed a kobrát, akkor leadod. Csak nyilván ez arra lett kitalálva, hogy a utcán összefogdassod a kobrát, hogy ne az, az, az hát izé. A... meg a bélukát. Nem az, hogy az izé, hogy az emberek otthon termesztik, a... termesztik tó, tenyésztik a kobrát. Is igen, is. a tőkék ott a kobra tőkék. Hát nyugaton, igen. Bitcoin bányásznak, Indiában bányász bányásznak. Csinálják-e kobra coint? Uh. Kobra coint. Kobra coin Kitaláltam. Szóval igen, tehát nem lehet sajnos az embereknek ilyesmit adni, hogy rávenni őket, mert akkor egyből ki lesz utána használva, és még új jövünk ki a végén, mint előtte. Na mindegy. Na mindegy, Én tapasztaltam, én éltem külföldön, és amúgy nagyon sokat nőtt a szememben a, a magyar társadalom, mert Aha. ott vettem észre tényleg igazán, hogy milyenek vagyunk mi. Én azt mondom, hogy vannak hibáink, de amúgy például az angolokhoz képest csodál, csodák vagyunk. Tehát, hogy mindegy, nem menjünk be. Nem vagyunk rossz népség annyira, szerintem rossz, csak nem tudom, olyan rossz, rossz dolgokra hát helyezzük a hangsúlyt. Igen, elmondom, mindjárt én el húzni a csőbe. Ú, ne, azt ne, nem húzódok fogy... be a csőbe. Aha, még egy ilyen dolog, az például az, hogy mi mindig mindenhez is értünk. Uh -huh. Tehát most ebben hát, ez ebbe... a világra is igaz. Aztán... Nem tudom, de egy az másfél... Nem tudom, a má... nem... Most most nem, ezt nem. Mere, mire gondolsz? Mert ennek két oldala is van. Például Tehát ugye az antivaxolók, vagy pedig az, hogy nem hívom ki a villanyszerelőt, majd én megcsinálom, és utána megyünk a templomba, hogy béla, a... bácsi, tagyombasztal a villany. Nem, most mert például, például arra gondolok, hogy most ebben a két évben biztos vagyok benne, hogy mindenki virológus lett. Ez biztos, persze. És mindenki el fogja neked tudni olyan frankon mondani azt, például hogy csak küldeniük kéne egy e-mailt nem... e a Katinak, aztán válaszolna. Jó, hát. Vannak kivételások. Na mindegy, ja. nem, tehát... Hogy Biztos látta a így, Tudjuk azt, hogy hogy kéne rend... Minden, elmész tíz házbit, végigmész, mindegyik uh -huh. tudja, hogy hogy kéne a magyar focik rendbe Ő elmondja neked. Ja. Ezt, ezt úgy kéne, ezt amúgy kéne, ezt amúgy kéne, és valahogy mindig azon, aki meg oda jut, az meg valahogy mindig valahogy máshogy történik, és uh -huh. nem úgy van, ahogy azt úgy, azt úgy elképzelik. Tehát, hogy így nem tudom, ez a, ez a másik amit én mi magyarok nagyon csinálunk, de nem, nem, nem ezt akartam mondani, hanem ugye ez is egy, egy bekötött hír dolog, hogy ugye Debrecenben épül a magyar vakcina gyártó. Hallottam idéző. erről a hírt, hogy készül valami csoda És te beadatnál a magyar vakcinát? Hát... Nehéz kérdés. Egyébként szerintem igen, attól függően, hogy hogy ké, tehát, hogy ha, ha úgy készül a magyar vakcina, hogy ö, ö, behoztuk a, a kínait, és ö, lepecsételtük, hogy mostantól magyar, mert raktunk bele, mit tudom én, egy fél proteint ide vagy oda, nem értek hozzá, akkor, akkor az úgy kicsit furán néznék rá, de hogyha tényleg magyar tudósok megdolgoznak vele, összerakják, nem tudom én milyen módszerre vektorosan vagy, okay. vagy mRNA-s, mindjárt, vagy mindjárt mindegy... elmondom, mert ugye úgy hogy ez ez, ez homály, nem csak neked, ez nekem is nagyon sok mostanáig igaz volt. Egy, a, ha megkérdeznél tíz embert, ö, hány mondaná azt, hogy te beadatnád és bíznál a magyar vakcinában? Ki nevetne? Szerintem nyolc. És azt mondaná, full magyar szar, nekem az nem kell. Hmm. Nem tudom. Én biztos vagyok benne. Valószínűleg egyébként, á nem tudom, azért sok nemzeti tudat van az emberekben valamivel kapcsolatban, mondjuk a pálinkával. Még a pálinkával, mondjuk a pálinkával. Én nem rakom bele azt a, nem tudom, mi van benne, de Józsi bácsiknak az ágyas házik amiben belefőzték a nagymamát is, az, azzal nincsen semmi gond. Na, és akkor tovább mond, mondva ez a. Igen, nincs. van a... ahol mint Nográdba, ahol disznó -ol oldalból is pálinkát csinálnak, nem vagy. Ég... <laughs> disznó -ol oldalból, mi? <laughs> Igen. De mindig szóval én a, e, a hírek kirakták, hogy egy Debrecenben épül a magyar Aha. vakcina, és az emberek egyből. <kül> tehát, hogy Jézusom, magyar, meg abba, mi lehet, meg Úristen, meg... Bü -bü -bü -bü. Hmm. E, na, e, e, ezt láttam. A én semmi. elhiszem egyébként, hogy ilyenek az emberek, de én mondjuk nem lennék ennyire... És csak ott ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy amúgy az megvan, hogy amúgy a Pfizer-t egy magyar kutatóasszony fejlesztettek itt. Hát a módszert, amivel a pfizer meg tudták csinálni. Lényegtelen. Minden. Tehát, hogy abban is benne volt a kezünk nyilván. Nyilván, hogy kiköltözött azért, mert itt a források de. nem elegendőnek, tökre egyetértelmű minden, de azért hogy ennyire ne bízzunk magunkban, ez csodálatos. És akkor neked is most elmondom, hogy a magyar vakcina az nem más lesz, mint a Pfizer. Igen? Azért volt itt a krakó... Krak Bocsi, Kati nekem szabad. karikókat, Katalin azért volt itt, hogy átadja a technológiát. Igen. Igen. Wow! Tehát hogy azért, Jöhetsz. Nyilván, hogy ezért mi annyit fizettünk, hogy ne akarjuk tudni. Aha. Na, de nem, de... Szarom, tehát, hogy annyi minden van, amire annyit fizetünk, lehet, hogy, hogy ugye, nem akarom tudni, hogy ez még teljesen jó kategória. Lehet, hogy úgy fogják hívni, hogy Pulcina, vagy nem tudom, vagy, pul, vagy hogy hívják az a... Puli? Pulicina. Pulicina? Pulicina? Hát a magyar vakcina. Vagy Jaj, mit. igen. De lehet, hogy nem úgy fogják hívni, hogy Pfizer, de azért jött ez a, az a kedves Kati, hogy a technológiát átadja... Oh, jó. a jó! Csináljuk tudi... magyar vakcinát! A tudósoknak, és... A... Ide bele! <g solidarity> és azt fogják csinálni ebben a, a gyárban. Figyelj, én, én lennék a legboldogabb. Tehát, hogy én... Tehát alapvetően... Gyugyóka <gül> vakcina! Gyugyóka <gül> <gül> vakcina! Vicsina! Oh, igen. Lehetne a neve, overdose! Oh, jaj! Végre beindultatok, látad? Kellett nekik a hergelés, egyben beindulnak. Igen, a magyar narancs, egy kicsit sárgább, kicsit savanyúbb. Nem, egyébként, tehát, hogy soha nem gondoltam, hogy a magyar tudósok, vagy, vagy kutatók, azok, azok egy, egy centivel is rosszabbak lennének, mint bármelyik másik, külföldi, Nyilván itt az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy ők dolgoznak rajta, vagy leszólnak föntről, hogy figyelj, itt van a azért, raktárban, van egy csomó, csomó színó, amit nem tudtunk beadatni, át kéne címkézni. Nem, mert nyilván itt arról van szó, hogy azért Magyarországnak egy kutatásra van két milliárdja, addig a nyugatnak van erre kétszáz. Tehát, hogy ezt nem lehet elvenni. Persze okay. nyilván gyorsabbak, izé, de... Most arra, hogy rebrendeljük itthon a pfizer és gyártsuk magunknak saját gyárba, ez szerintem most stratégiailag, nemzetgazdaságilag, mert minden szempontból fontos. Persze. Tehát pont most ez a, ez a rohadt vírus mutatta meg azt, hogy, hogy nagyon nem jó az, hogy mindenki van szervezve Kínába, mert hogyha bármi történik, ami, ami ilyen nagyobb horderejű dolog, és nyilván van a horizonton, hogy fog, tehát, hogy így a klímaváltozás, amiről pont az elején beszéltünk, tehát hogy az is valószínűleg, hogyha eljut egy olyan szintre, akkor, akkor be fog fagyasztani ilyen, ilyen utakat, amin keresztül nem fog eljönni nem tudom, hogy micsoda a, a színes tazó, meg a, meg a tévé. Tehát, hogy nyilván szükség van arra, hogy itt Európán belül, az országon belül is ilyen fontos dolgoknak a gyártását meg tudjuk hogy hogyha leszakad az ég, akkor is legyen valami. Így van, pontosan, és ugye most egyre többet beszélnek a... Jöjjön a magyar végia. ez az, igazad van. Magyar RTX-et a népnek. Az a videókártya, ugye? Igen. Hát figyelj végül is. Csak ki ártja. Ja, mondjuk van rá ember, nem szóltam. Van rá emberünk, simám, csináljuk. De, de mindegy, szóval... Küldjék ide tesztelésre. Szóval igen, hogy a, a Katalin, nem csak a, a, a Kati. Ezt még elfelejtettem, bocsánat. Igen? A, a, nem, nem csak azért ö, jött Magyarország, hogy most mutogassa magát, hogy én vagyok itt a szupersztár, és imádjatok, uh -huh. hanem ugye azért jött, hogy a technológiát á, úgymond átadja. Jó. Ja. Úgyhogy tulajdonképpen, mert ugye most arról van szó, hogy lehet, hogy kell harmadik, lehet, hogy még utána is, meg utána is, meg utána is, vagy mit tudom én, és akkor azért, azért gondolták azt a magyaroktól, hogy az a legjobb befektetés, hogyha ezt most meglépjük. Ja. És nem azon, hogy bárunk várunk mindenkire, hogy jaj, most kiszállít, mi nem tudjuk, hogy ez... Persze bevár... meg, megoldjuk magunknak is. Nyilván nem szükséges, hogy az elsők legyünk. Az elsőt be lehet vásárolni a külföldiektől is, akik gyorsabbak, meg mit tudom én, több reszourcuk van, nyersanyaguk, meg a vizelye, lehetőségük. De utána mi is göndörítjük ezt a fonalat, és, és ott leszünk. Ez szerintem teljesen pozitív. Abszolút, és most írjátok, hogy a cr interjú, 13-14 hónapra becsülték a vakcinagyár felépítését. Általában nem az idővel szokott a baj lenni, ja. hanem az, hogy megtervezik 5 milliárdra az építkezést, és hú, 50 lett. Igen. Itt, itt ez a baj. Igen, és a laborban véletlenül beraktunk egy, egy, tudom, egy lelátósort, így benne volt a kezünkben, nagyon bocsánat főnök. Nem tudom, ez igen, igazatokban. Sok ideig ez volt, hogy nagyon sok idő volt felépíteni. Ezt, én, én úgy érzem, hogy az elmúlt tíz évben ez eltűnt. Uh -huh. hogy, hogy évekig kell várni valaminek a felépítésére. Jó, most nyilván itt volt ugye... A... Jó, na, az a baj, hogy sokszor fasságot építünk. Tehát. Itt van ugye a... Pus... A nagyon gyorsan megépítjük. A Puská stadion, oké, sokáig épült, de nézd már meg, meg de hogy, oké, szóval ezek, Igen, de... de az utat még mindig nem tudjuk normálisan rendbe rakni, tehát, hogy így... De látod, ez is egy magyar dolog. Tehát, hogyha ja. egy út 10 méteres út kerül 2 millióba, az biztos, hogy 10. Uh -huh. Az nincs, hogy az az út 2 millió, az, az, hogy? <gül> Egyébként, tehát így mondtad, hogy pont azzal kapcsolatban teszem, hogy a Karikó itt volt, és hát ő nem magára akarja ezt az egészet, meg ő nem ilyen celebb, meg mit tudom én, hanem, Hú, ő, nem. hanem, hogy, hanem ő, hogy ő dolgozik, és, és a munkája beszél helyette, hogy a múlt héten elveszítettük Kentáró Miurát. A, a gyakorlatilag a, a dark fantasy nak a tolkien -jét. szerintem lehet rá ezt mondani. Én azt szerintem megmondom, hogy halványlegőzöm sincs. Nem, hát ilyen, meg, de, de, viszont, ö... de viszont világosíts föl, mert érdekes ö... az. Van, -e, van egy manga sorozat, a Berserk. Csináltam is róla egy videót még tavaly. Vagy tavaly előtt, mert nem tudom. És ö... tehát ez a Berserk, ez, ez a a manga történelemnek szerintem a, az egyik hanem a legmeghatározóbb legmegha, alkotása a a világnak a, az összes ilyen fantázia meg, meg Akkor ő biztos, hogy japánnak kellett lennie igen oké okay. igen igen és és elveszítettük 53 évesen nagyon nagyon fiatalon és úgy ugye, hogy a, a Berzerknek ugye van az a betegsége, hogy nagyon-nagyon lassan készült vele már nagyon sok éve, és nincsen befejezve. Oh. És gyakorlatilag így a, a, a leg, legnagyobb ilyen alkotás, az lehet hogy így félbe fog maradni, és, és a legnagyobb mester minden szempontból, tehát hogy a, a rajzok, amiket készített, tehát erre volt egy nagyon vicces komment, amit olvastam, hogy hogy ugye, ugye kézzel rajzolta nagyon-nagyon sokáig a, a mangáit. Ez, nekem is, ez lett volna a következő kérdésem, nagyon jó nekem is. Mi az a dark fantasy? Hát rakd össze, tehát hogy a, nem az a gyűrkurás izé, megyünk a hegyre, nem tudom én micsoda, hanem az, ami, ami ilyen horroros, és. és mint a Pokémon. Igen, mint a Pokémon. Hogy lelkedben és és groteszk, és, és egyszerre, díp és egyszerre. Tehát nagyon-nagyon jó, de Na mindig, és nem tudom hol, ha félbeszakítottál, mit akartam mondani? Hát, hogy félbe maradt a sztori. Félbe maradt a sztori, igen. Még nem lesz befejezve. Igen, félbeszakítottad a mondandómot a bejáratnál, meg is örnek. Ha. Mi, mi, hol szakított félbe a mát és Ja igen, rajzok, hogy ugye saját kezüleg rajzolta nagyon-nagyon sokáig ö, a mangát, uh -huh. még azután is, amikor már nagyon sok más alkotó átállt a digitális rajzodra. Értem. És volt egy ilyen sztori róla, vagy, vagy volt róla egy ilyen, nem tudom, hogy igaz, Franz tudja, de hogy, ö, hogy átáll, átállították őt is az utolsó pár évben, hogy digitálisan rajzoljon, hogy meggyorsítja a munkafolyamatot, És a csávó az annyira ő volt, annyira japán és annyira izé, hogy ö, hogy nem az volt, hogy meggyorsította a munkafolyamatát, hanem így gondolt, hogy hallod, ebben bele tudok zoomolni? És így pixelenként javította ki, hogy tökéletes legyen minden panel, minden oldal. Ilyen egy művész. Ilyen egy művész, egy igazi művész, és, és most erre mit mondjak? Tehát, hogy Csóró 40, akár 43 évesen el kellett tőle köszönnünk a, az egyik legnagyobb, manga és, és történet és nem tudom mi, alkotó és meghatározó személy és belki Krisztián meg valószínűleg 98 éves koráig fog jelni. Hogy... Tudom, ez, tudom. Ez ilyen. Ne, ne, Rodó, ne akar olyan hamar életet és halált osztani. érdekes dolog ez amúgy, hogy... Nagyon, az a baj nagyon-nagyon megérintett engem a berzerkanó még mindig. Egy ilyen meghatározó alkotás az életemben. Sok szempontból, és nagyon-nagyon és, és szomorú dolog, hogy, hogy egy ekkora művészt és mestert és, és talentumot és mindent elveszített a világ. Mindenféleképpen az amúgy, nem kell mindenkit, tehát nézd meg, itt van a, a Pulsanyi bácsi is, ja. tehát hogy, uh, ezt kézzel rajzolta? Kézzel rajzolta. És ez még az, hogy oké, okay, ez, ez a mit tudom én, ilyen fő karakterek vannak rajta, és, és ö, nagyon fontos izé, de vannak ilyen elvetett panelek, ahol így egy erdőt megrajzol, és megvan rajzolva egy erdő, és olyan kurva részletesen, hogy, hogy így összeszarod magadat, de hogy így igazából Tized másodpercig átfut rajta az ember, de minden apró, apró, icipici részletre annyira odafigyelt, és annyira Tehát egy részről nagyon egyedi volt, és... Hát látom, hát ez, most megnéztem ezt a rajzot, és Atya Úristen kategória. Úgyhogy Úgy, hogy én erről hallva előtted, ebbe a 5 perce meg azt se tudtam, hogy mi, mi ez ki ez. Viszont majd amúgy esküszöm, hogy ez egy sorozat? Tehát, hogy ilyen... Ez egy manga sorozat, ugye kép, hát képregény manga mint a, mit, mit tudom, a Dragon Ballnak is Aha, eredetileg szólt. Van valami, van elérhető valahol? Hát interneten el lehet érni, meg meg lehet venni a füzeteket, azt majd. Ez, hát eddig is akartam a, a füzeteket majd beszerezni, hogy meg legyen a teljes sorozat, ezután is nagyon-nagyon időszerű lenne most már megvenni. Tehát, hogy <kül> ezt akarom mutatni, hogy csak egy, egy random kép egy ilyen izével, és így egy erdőt megrajzolt. Hogy, hogy ilyen iszonyatos legyen, tehát hogy átjöjjön rajta az az érzés, amit ez át akar adni, ha, hogy mennyire igen. idegen, de mégis izé. De az aprólékosság. Apró igen, nem? tehát hogy ez a csávó, jézus. ezt így kézzel megrajzolt. tehát nem az, hogy ráraktam a noiszt, hanem, hanem ez végig bent a kis tollával, vagy ecsetjével, vagy nem tudom mi a tökömmel, és hát... Nem tudom, valahogy azt érzem, hogy a, azok a az ilyen hatalmas művészek, az ilyen nagyon-nagyon... Nagyon éres színészek, akik igen, tényleg nagyon, meg akik, és akik mellette jó emberek, Aha. azok valahogy nem nem hozzák sokat. Valamiért, valamiért az élet nem akarja az ilyen nagyon kívülállókat ö, életben tartani. Valamiért aki nagyon kilóg, és valamiben nagyon-nagyon különleges, az valahogy, valahogy nem bírja. Valószínűleg egyébként ez oda vezethető vissza, hogy egészségtelenül sok munkát és erőfeszítést beleraknak, és így le, teljesen leszívják a a nem életenergiáikat, mert nyilván ilyen nincsen, de hogy, hogy, hogy, hogy túl feszítik a húrt saját maguknál, és utána ezt meg szívják, hogy, hogy mindent beleraktak, ezért kaptunk tőlük valami elképesztőt és gyönyörűt, viszont emiatt nem élnek addig, mint azok, akik csak is szarnak a világba, és csak így mennek jobbra-balra. Lehetséges, viszont lehet, hogy neki most látod, csak ennyi volt a feladata, tehát, hogy most így neki ezt így le kellett így Adni a földet, mm -hmm. tessék, nézzétek, és ennyi. Ja. Sajnos, tehát hogy ez, ez, ez mindig egy rossz dolog. Ja, ja. De. És ugye mondom, ez, ez, ez akkor képregény, és akkor ez nem film, meg vagy ilyesmi. Ha van belőle anime is, de. Nem hát a, Ezt annól a anó is elmondtam, tizede annak, ami a manga. Tehát, hogy összesen lehet hasonlítani. Tehát az a. főleg amiatt, ahogy ő rajzolja, tehát te is láttad, tehát hogy. Ezt, ezt, ezt nem lehet visszaadni, akár mozgóképben sem, ezt a fajta. Ábrázolás is tírus, ez az iszonyatos részletességet. És... Meg is őrülne a szemsz, nem öt perc után. Igen. Ilyen részletes. És ez nézek. így mozogna a szemed előtt. Ah. Tehát, hogy... De egyébként meg manga formában, borzasztóan jól működik, és tényleg letaglózó élmény az egész, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy olvassa el a Berserket, mert a Föld egyik legcsontig hatolóbb, legjobb története és, és alkotása, mert tényleg. A, a karakterektől, a, az átívelő sztorinát, a megvalósításig minden tökéletes. tudom, amikor válaszol, hogy válaszol a háromból kettőt, hogy, hogy jól néz ki, érdekes, de tehát ebben minden megvan, szerintem. Nem ígérem. Azt szerintem, ebben minden megvan. Nem fogadok el ellenbetét. <gül> nem ö, ígérem, hogy a gyűrűkurát urát az összeset, de ennek utána fog nézni, ez mindenképp, és nagyon felkeltet az érdeklődésvel. Érdemes, mert... érdemes, mert tényleg, meg az az érdekes benne, ugye, hogy ö, a, a Berzerk az nagyon-nagyon-nagyon az sok más műnek a, az ilyen erődeztetője. Tehát tényleg csak, én csak a gyűrűkurához tudom hasonlítani, hogy ami a fantazi műfajnak, Tolkiennak a lerakott dolga volt, ahhoz lehet hasonlítani azt, amit a Dark Fantasyhoz a Miura lerakott a Berzerkel. És az ott meg lett alkotva, és gyakorlatilag azóta mindenki más csak az ő nyomvonalán kapírgál előrefele, hátrafele, jobbra-balra. Tehát, hogy amit anno Tolkien lerakott, az egy annyira egész volt önmagában, hogy hogy sokan fantazik, meg mit tudom én, mit csinálnak, de érzed rajta, hogy, hogy még hogyha sok szempontból más is, vannak olyan apró részletei, ami, amivel nem tudsz nem odafölérni, amit ő akkor így teljes mértékben összerakott, minden szempontból. És tényleg író, ö, rajzoló, minden. Tehát a, a csávó az az, az, az igazi Igazi művész volt, akire tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy élt-halt azért, amit csinált, és sajnos ideje korán elveszítettük. És most ugye arról van a, a, a vita, vagy, hogy, vagy így a, a rajongók így nem tudják, hogy akkor most mi lesz, mert állítólag ö, neki volt valamilyen krónikus problémája, amiből itt most a halála kiölt, ugye ö, valami artériája elpattant a szívébe, de ez valószínűleg valahol visszavezethető volt, és egy állítólag ő már két éve félt attól, hogy nem fogja tudni befejezni, és talán esetleg azzal töltötte az elmúlt két év nagy részét, hogy, hogy a történetet írta, és, és hagy, hogy legyen valami, amit meg az asszisztenseinek, hogy befejezzék a, ezt az opuszát, de még, de még fogalmunk sincs, hogy, hogy hogy fog menni, hogy itt véget ér, nem próbálják... Ö, Általában ilyen szokott történni, amit, amit én látok, hogy ilyenkor van egy kis stop. Igen. Egy, jó, egy-két évig. Egyébként a a, a Berszeknél annyi a stopról, ugye, hogy a berzek az amúgy is, hogyha ha volt két ilyen huszonoldalas füzet, egy éven belül, akkor már úgy nézte, hogy újisten, mennyi Berserket kaptunk. Yeah. Mert nagyon lelassult egy idő után a a mi urának a, a sebessége, hogy készítette, valószínűleg azért, mert tarthatatlan volt, amit előtte csinált, mert két hetente jött egy, egy ilyen füzet, ilyen minőségű rajzokkal. Aha. És ö, <coughs> nyilván ebből sajnos kiége, kiéghetett, vagy egyszerűen fizikálisan képtelenség Persze. volt már tovább csinálni, és ö, hát meglátjuk, hogy, hogy hogy lesz, reméljük a, a legjobbakat. Egyébként én sem tudom, hogy mit szeretnék, tehát hogy, hogy zárjuk le, és mondjuk azt, hogy hogy miura alkotása, ameddig ő tudta készíteni, az ott van és, és önmagáé izé, vagy amiatt, hogy be akarjuk fejezni a történeteket és megadni az embereknek a, a lezárást és mit tudom én, inkább megpróbálkozunk vele... <kül> Nehéz, nagyon hát nehéz. figyelj, ezt addig kell csinálni, amíg, amíg az ő eredetisége benne tud lenni. Igen. És amikor már nem mesterkélt az egész és az egész érzed rajta, hogy ezt, ezt csak adjunk ki valamit és hmm. gyűjtsük be a pénzt, az... Fiatja, ha, ha direkt meghagyta a jegyzeteit, hogy hogy akarja befejezni, akkor szerintem az, a, az az őszinte tisztelet az ő munkája felé, hogyha ő azt akarta, hogy legyen befejezve, Igen, akkor mert... azok az emberek, akiknek ott hagyta, ők fejezzék be és és legyen meg ez a lehetőség. Ha viszont nem úgy hagyta ott, akkor így mókolni, azt már nem. Hát ez ki fog derülni, de utána fog ennek nézni, hogy tényleg nem felkeltetted az érdeklődésmet, mert én magam én ilyen mangákat, meg ilyen japán meséket nem igazán követtem, meg láttam, hogy ez nekem kimarad. Ne, ez egy más szubkultúra nagyon, de tehát, hogy... Ö... De ne lehetne azt, hogy megismerem. Tehát, hogy... De egy, ismerd, ismerd, mert tehát, hogy nem lehet vele hibázni, és lerakhatatlan, tehát, hogy mindig ezt szajkózom, hogy van benne, tehát a, a történetnek van egy olyan pontja, ahova el akar jutni, és, és amikor az megtörténik, az, az semmilyen más ilyen szórakoztató iparban megtalálható dologgal, könyvel, filmmel, sorozattal, képregénnyel, mangával, akármik barlangrajzal, semmivel sem összehasonlítható szerintem az az élmény, amit ott átélsz. És emiatt a, a Berzerket azt mindenkinek ajánlom, még így is, hogy nagy valószínűséggel sose lesz talán befejezve. És Én amit ugyan. Szati mond, lehet, hogy novellában be, kiadni a befejezést, hogyha megírta, akkor az lehet, hogy jobb lenne, mint hogy próbálják a, a stílusát, és a, a, a, azt a ö, tökéletes a től kijött rajstílust újraalkotni, vagy folytatni. Lehet, hogy egy novella egy, egy méltó befejezés neki. Meglátjuk, hogy mit hagyott hátra ő, mit szeretne. Egyébként az, amiatt is érdekes volt, hogy ö, Egyébként szegény már már hó elején eh de a család meg mindenki tiszteletben tartott a család de a tiszteletben tartották hogy hogy egész idáig ez nem ki nem derült nem. ki hanem, hanem bő két héttel utána jött jött így világos na, na látod napvilágot, hogy jelentették tőle. be hogy hogy mi ura eltávozott és már el is temették, és izé, tehát, hogy nem is akarták, hogy, hogy az emberek, mit tudom én, oda menjenek, mert mit tudom én, hogy ez megmaradjon a családnak. Csak, tehát, hogy visszavonatkoztatva, hogy miért jutott eszembe, hogy tehát a mi uráról azt kell tudni, hogy a, tényleg több mint 30 éve csinálja ezt a mangát, tehát, hogy nálam idősebb a manga, és a csávóról van kb. három fotó az interneten, kifejezetten az az ember, aki úgy kerüli a nyilvánosságot meg mindent, ahogy csak éri. Tehát, hogy ő, Jó, teszi jól. ő neki az csak annyi volt a fontos, ő, ő otthon a kis stúdiójába, vagy nem tudom én hol, dolgozik a alkotásán, ő nem járt állandóan konokra, meg mit tudom én, nagyon-nagyon ritkán adott interjút, és tényleg van egy három vagy négy fotó róla az interneten, ahol meg lehetett találni itt-ott, és amit szoktak hozzá használni, az kb 20 éves kép, mert, mert annyira, tehát hogy ő, ő a, a művészetének élt, ő a sorozatának élt, nagyon-nagyon jó, hogy, hogy, hogy megélhette azt, hogy elkészülhetett, kiadták, Sokáig kiadták, és megszavazták neki a bizalmat, még akkor is, amikor lassan haladt, és hogy ennyi embernek tetszett, amit készített, és, és báványozták. Tehát, hogy ez biztos jól esett neki, hogy, hogy, a, hogy amit ő megálmodott és megalkotott, az, az olyan kulturális égköve lehetett így a az egész emberiségnek, hogy na mindegy, itt már nagyon szuperlatívuszokba beszélek, de az a lényeg, hogy már nem tudom, hogy a de de miurára érdemes íbni, mert egy jó ember volt, és, és jó alkotó, és, és nem sok olyan van, mint ő. Sőt, nagyon kevés. Durva. Hát Handud azért, azért a trónok harcát érne azért, azért nem, érde, mert ugye azt az HBO fejezte be. Igen. Itt azért az nem történhet meg, hogy más fejezi, be. nem egy kasszusikert. Igen, siker. ez kicsit, kicsit talán inkább olyan, mert nem ugyanaz nyilván, de ugye Tolkiennek a ugye a jegyzeteit meg mit tudom én a Christopher Tolkien a, a fia az aki összeszedte és és és, és kiadatta, hogy ezzel is gazdagodjanak az emberek nyilván más, mert ott lezárt történetek voltak abból, és, és nem volt egy ilyen íze, hogy a, a gyűrűkurának a második könyvének a közepénél abban marad, nyilván más de, de nyilván lehet ö, ö, úgy kezelni ezt a, ezt a hagyatékot, hogy, hogy a hagyabból a, a rajongók is, és, és összességében mindenki jól jön ki. Amen. Amen. Én nagyon utána fogok nézni, tényleg ezeket ja. meg fogom nézni, tényleg. Bocsánat, ez volt az én kis berzerk öt percem. Megadtuk vagy, a, hogy lehet, hogy több. a tiszteletet. Megadtuk a tiszteletet, mert megérdem. Hát szerintem akkor ezzel zárjuk is. Zárjuk ezt a témába. De... Dobba. Azért legyünk egy kicsit vidámak, talán most már, jövő héttől már mondják, hogy jön a jó idő, ki fog sütni. Jön a... Ne néz ki. Most, most néz ne ki. néz ki. ki. Nem nézek ki, mert megint, megint, megint, megint, izdét adta riasztás, hogy villám, és vihar, minden jön megint. Jaj, de jó. Új, de, de jövő hétig kell meg. már csak valószínűleg kivírni, és utána olyan idő lesz, mint hogyha június. Ó, oh, hallott, kijött az Unchartedból, az Uncharted filmet csinálnak, és kijött belőle egy, az első kép, ilyen hivatalos kép a, a filmből, és úgy néz ki Mark Wahlberg a szali, és, és Tom Holland a, a Nathan Drake, de úgy néz ki, mintha az újságárustál áldogálnának, hogy nem tudom, ilyen fejégesen ez csapom most. ezt az embert, komolyan. Egy pár pirítós adást néz Igen? vissza, és amikor ezt mondtam neked, akkor azt mondtad, hogy nem is ismered ezt a sztorit, nem is tudod mihez, úgyhogy erről nem tudsz félemény mondani. Miről? Erről. Miről? Amit most mondtál. Az Uncharted filmről? Igen. Mi? Igen, majd be fogom neked linkelni. Hogy nem volt, uh, volt egy jó pár adással ezelőtt, Igen. Sok adással előtt nem is egy pár, nem ez egy ilyen, ilyen nyolcadik adás, kilencés, uh, hoztam egy pár filmet, ami idén fog megjelenni a játékból, játék, amik játék, uh, mm. adaptációval rendelkeznek, és mondtam, hogy ezt a filmet is, és hát ezt a játékot nem így néztem. Jó, lehet, hogy ö, az én... Lehet, hogy félreértettük magunkat. Valami, mert igen. és akkor várj egy, tudod így, felmentem a, a Shiring Gaming Youtube-ra, és látom, hogy még gaming videókat is csinálta. És Persze, mondom... hát az összeset teszteltem és meg akkor minden. Hát, és teltem, mondtam neked, hogy ebben is készült. Ki... Hát a trilógiáról készült több, mint egy órás ilyen videóm, az igen. Az... Na mindegy. Ha. Ez a lényeg. Na minden a helyére. Kell. Sárcok, jövő héten jó idő lesz, lekopogjuk. Remélem, mert most már tényleg. Ja, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, legyen egy szép napotok, holnap találkozunk, mármint, hogy én streamerek. Azért. Mit fogsz? Titok? Vovozok, fejlődök tovább, mérgyem, ja, hát adig várok. Azt nézem, leformáljátok. Hát, hogy ma is streamenek, meglátjuk. Leformáljátok. Na jó,